Кам'янський зрошувальний участок. Той у білому костюмі і такій же шляпі приїхав у фаєтоні з дружиною. Важко з нього виліз і, заклавши руки за спину, гладкий і мовчазний дивився, як куркуль перед ним і біднотою, що зійшлась подивитися, хизувався своїми чорними, як ворони, з тугою, блискучою шкірою баскими кіньми. Дивився управитель, Дивились люди, але очі у них дивились по-різному. В управителя в очах панська поблажливість, а в людей сум і гнів. Раз я пішов на подвір'я нашого сусіди. Його син, уже парубок, гарно ставився до мене, і я з ним по-дитячому дружив. Я стояв у дворі, а він недалеко від мене розкрутив у себе над головою кийка, а він вирвався з його рук. Я інстинктивно нахилив голову, і смерть страшно джикнула наді мною. А сусідня з іншого боку дівчинка Оксана чарувала мою маленьку душу своїм задуманим лицем і чорними бровами. Я любив її. Ну, звичайно, моя любов була наївна і чиста, як роса на травах у зорі, як тьохкання соловейка в кущах коли в її солодкий вітер світання. Потім, коли я вже вчився в сільськогосподарській школі при Кам'янському зрошувальному участку, я часто зустрічав її, коли чергував на фермі, а вона там працювала. І потім мене чарувала її горда краса. Але я їй нічого і не сказав. У своїх родичів Сидора Савсюри і його дружини, тьоті Галі, я ціле літо робив на Гарманії. За це я одержав на кінець літа пуд борошна. Борошно я продав на базарі за 75 копійок. І за ці гроші купив квиток на право навчання до нашої двокласної міністерської школи, в якій треба було вчитись 5 років. Але мене прийняли до третього відділення, а не до першого. Бо батько мене підготував до нього ще, коли він учителював по селах Донбасу. Я став учнем. І це для мене було таке щастя. Таке щастя, коли нам задавали уроки, наприклад, по історії до сюда, то мене не задовольняло читати «Досюда», а я читав далі. Мене цікавило, що далі. Взагалі я дуже багато читав маленьким. Я вже полюбив бронзові образи Іліади, Одіссеї, плакав над кубком Шиллера, захоплювався Зейдліцем і Уландом у перекладах Жуковського і Лермонтова. Ну і, звичайно, заливав сльозами сторінки Кобзаря Шевченка. Казки Пушкіна мене чарували, як і демон Лермонтала. І це поряд із сищиком і пещерою Олег Твейса та індійськими важдями. Тільки ясно, що в моїй голові цієї мішанини, що я запоєм ковтав, не було. Мов якась чарівна рука все дбайливо і ніжно розкладала в моїй душі по поличках, а не потріб викидала. І моя душа все росла, росла, Її крила поволі обростали орлиним пір'ям, крила знань і фантазії. У нас у школі раз на тиждень був спільний урок співів, який нам викладав теорію і практику завідуватель школи Василь Мифодійович Крючко. На цьому уроці завжди були присутні учні третього, четвертого і п'ятого відділень. Ми часто співали патріотичних пісень, особливо — Гей, славяне, еще наша речь свободно льется, пока наше верно сердце для народа бьется. Там у цей песни есть слова, пока люди все на свете превратятся в гномов. Василь Мефодиевич спытал, звертаючись до учня у сих трех Я тоді был у третьему. — Кто мне скажет, что такое гномы? Все молчали. Тоді я, підняв руку. — Ну... Сасюра, я сказав: "Карлик". А вже в четвертому відділенні, коли Василь Мифодійович біля душки довів другий випадок рівності трикутників, задаючи на урок на другий день, він раптом спитав: "А хто мені зараз докаже цю теорему?" Всі мовчали. Тоді я простяг руку. "Ну, Сасюра?" Я вийшов із-за парти і слово в слово, як Василь Мифодійович, довів теорему. Він казав учням про мене, «Сасюра блістяще владеють літературним русським язиком. Ну, він любить іноді задавати такі ідіотські вопроси, що у мене просто уші в'януть». А я, дійсно, іноді задавав йому запитання. Тільки у Василя Мифудійовича вуха в'янули не від сорому за мене, а за себе, бо він не міг відповісти на мої запитання. Як колись моя мама, коли п'ятирічним хлопчиком я питав у неї, а чому Бог создав чоловіка таким непрочним? Вані вже не було, і я сам носив воду додому. Але у нас не було бичовки. Мені соромно просити бичовки у людей. Я зимою на льоду, що наплив і замерз від розлитої води, в маминій теплій ковтині і великих на мене батькових чоботях Стою біля колодязя і мовчки мерзну. І от підходить гладка й рум'яна, тепло одягнена багатійка. Вона дивиться на мене і співчутливо хитаючи головою, тягне воду і каже: "Бідна дитинка, як вона замерзла. Вже й ручки і губенятка посиніли". Витягла воду і пішла. А ось підходить бідна жінка. Вона мовчки витягне води Спершу на лє мені, а потім собі. І піде. Свята і полна сяйва для мого маленького дитячого серця. Жінка-тружениця з великої літери. А таких мільйони. Потім уже на фронтах громадянської війни ми йдемо після тифу в обузі, худі, виснажені, жовті й голодні. Йдемо через село, а біля воріт Стоять гладкі куркулихи і, склавши хрестом руки на своїх високих, повних сала й молока грудях, співчутливо хитають своїми свинячими головами. А хіба дадуть хліба? Давай білизну! А де її візьмеш тоді, білизну, коли ми її давно проміняли на хліб? А бідна жінка, мовчки, винесе нам з останнього буханку хліба, а то й нагодує кислим молоком із мамалигою. й прекрасні жінки нашого народу. Вони мовчки робили своє святе діло. А куркулихи – не жінки нашого народу. То потвора без душі, які не мають ніякісінького права